הוא מצווה, אברהם, בפרשה שלנו, פרשת לך לך, מקבל ציווי מאלוהים לעשות משהו קשה, שקשה מאוד לכל אדם. את זה אנחנו קוראים בבראשית פרק 12, פסוק אחד. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראה לך. יש בציוויים האלה כמובן קושי לא פשוט כמו שאמרנו קודם אבל יותר מכך אנחנו רואים שאלוהים בעצם מבקש מאברהם ללכת לו מה זה לך לך מה אתם חושבים בעצם המושג הזה אומר לך לך? איך? לך לך זאת אומרת זה משהו אישי שלך משהו שאני מצווה עליך, זה משהו שנוגע לך בצורה מאוד מאוד אישית. לך לך, זה משהו שקשור לחיים האישיים והאינטימיים שלך. הקושי הזה לעזוב את ארצך, שאלוהים מבקש מאברהם, מאב, הוא קושי, בעיקר קושי רגשי. אלוהים לא מספק לאברהם את האינפורמציה לאן הוא שולח אותו. מה <clears throat> שבעצם מודגש uh, הוא בעצם לא המקום uh, אליו אברהם צריך להגיע אלא את ההבטחה לעתיד שאברהם לא יראה בעיניים שלו בעצם. הוא אומר לו שהוא הולך למקום uh, שהוא יראה לו. שימו לב שבפסוק הזה הקושי, הקושי שהרגשי עולה בהדרגה קודם כל הציווי האלוהי לאברהם זה לך לך מארצך, לך לך מארצך. השינוי כאן הוא שינוי גיאוגרפי, לפי הרצון של אלוהים. אני לא רוצה שתישאר במקום המסוים הזה על פני האדמה, אני רוצה שתעזוב את הארץ שלך ותעבור למיקום גיאוגרפי אחר. המיקום הגיאוגרפי של, שאברהם כבר לא היה, או שהוא עזב, היה חרן ועור כשדים. זה היה במקום שנקרא מסופוטמיה. האזור הזה, דרך אגב, היה, נקרא גם אזור הסהר הפורה. למה קוראים לו אזור הסהר הפורה? מכיוון שזה אזור מאוד מאוד שופע, במים, ואדמה טובה, והרבה עמים בעצם רצו את המקום הזה. בזכות המים כמובן של הפרת, הנהרות הפרת והחידקל, האזור הזה היה אזור שבצורת ורעב לא התקיימו בו, לא היה שם בצורת ורעב. וכמו שאמרנו המקומות האלה היו מבוקשים, הם מאוד מבוקשים והיו ניסיונות רבים במהלך ההיסטוריה לכבוש את המקום הזה בין העמים של האזור ומשם דווקא אברהם יוצא. <coughs> אתם יודעים שבעצם בסוף פרק 11 אנחנו לומדים שלפני שאלוהים ציווה על אברהם ללכת למקום שהוא יראה לו אבא של אברהם, איך קראו לו? תרח, אוקיי? קראו לו תרח תרח החליט eh, לעבור לגור בכנען, כש... אבל כשהם הגיעו לחרן, דווקא שם הוא החליט להישאר, אוקיי? Okay? Eh, כי גם חרן הייתה קרובה לנהר הפרת, אם תסתכלו במפה, אתם תוכלו לראות שתרח eh, eh, החליט לגור באזור eh, של eh, נהר הפרת בחרן. למרות שטרח לא צווה על ידי אדוני ללכת לכנען, בכל זאת שימו לב שאלוהים פעל לקדם את התוכנית שלו לגבי אברהם. על ידי זה שאבא שלו כבר יצא ועשה את זה יותר קל לאברהם לקבל החלטה. אני רוצה לעשות פה הפסקה קטנה ודווקא בנושא הזה לדבר קצת על הדרך שאלוהים פועל כדי שאנחנו נצליח לעשות את מה שבעצם הוא מבקש מאיתנו. אם יש לכם בלב איזה משהו שאתם יודעים שאלוהים מבקש מכם, אתם יכולים להיות בטוחים שאלוהים עשה כבר משהו לפני, כדי שיהיה לכם יותר פשוט ושתצליחו לעשות את מה שהוא מבקש. כי אלוהים לא יבקש מעולם משהו מאדם, כאשר בעצם... יהיה לאדם כמעט בלתי אפשרי להחליט אפילו לעשות את זה. במקרה הזה של אברהם היה לו יותר קל כי הוא כבר עזב את הבית. אנחנו קוראים ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען. לא הייתה לתרח שום סיבה לעבור דירה אבל אנחנו רואים שבעצם אלוהים השתמש בו כדי לקדם את התוכנית העתידית שלו. גם תרח, אבא, גם לו לא הייתה תוכנית בקשר לעם ישראל עוד לפני שאלוהים קרא לבן שלו. אלוהים כבר הכין את הקרקע. תרח בעצם נפטר בחרן. הוא היה בן אדם צעיר כשהוא נפטר. הוא נפטר בן 250 שנה. הוא היה אדם צעיר יחסית <coughs> והוא מת בחרם. <coughs> לפני שאלוהים ציווה על אברהם לעזוב בעצם eh, ההחלטה הזאת אנחנו רואים eh, עזרה לו לשמוע בקול אלוהים. אני זוכר <coughs> <coughs> <coughs> כילד את ההחלטה הייתי בן eh, אולי בן חמש, חמש, שש, משהו כזה החלטה של ההורים שלי לעזוב את השכונה שאנחנו גרנו שמה ובשבילי זה היה כמו הגן עדן הקטן שלי באמת היה לי שם את העץ שהייתי אוהב לשבת בצל שלו היה את הברז שהיה כל הזמן מטפטף והייתי משחק שם עם האבנים והמים היה את העץ הגויאבות בחצר עם הריח שהיה בזמן של סוכות היו הדברים שאני לא רציתי לעזוב ומבחינתי זאת הייתה החלטה מאוד קשה עד כדי כך שאני אמרתי לאימא שלי שאני לא הולך, שאני נשאר בבית ואני לא הולך איתה. בסוף הייתי חייב ללכת, לא הייתה לי ברירה. זה היה בסך הכל במרחק של עשר דקות הליכה מהבית הקודם אבל בשבילי זה היה לעבור עולה, לעולם, לעולם אחר. אני זוכר שאני לקחתי את זה מאוד קשה היה לי מאוד קשה לעזוב את הבית המקום שבו אני אהבתי לשחק וגם את החברים שלי אלוהים מוסיף לקושי של העזיבה את הארץ הטובה לעזוב את הארץ הטובה גם את העובדה שאברהם יעזוב את המקום שבו הוא נולד כמוני ויאמר אל אברהם לך לך ממולדתך עכשיו אברהם בעצם לא רק עוזב את הארץ שלו, הוא עוזב גם את המקום שהוא נולד. אלוהים מדגיש את זה, אלוהים מוסיף לה קושי. אברהם צריך לקבל החלטה לא פשוטה. אלוהים אומר לו, תעזוב גם את המולדת שלך. אנחנו כולנו באופן טבעי נמשכים מאוד למקום שאנחנו נולדנו. אבא שלי, אגב הוא מגיע מעיראק, הוא הגיע לארץ גם בתור ילד, גם לא, הוא סיפר לי שגם לא היה מאוד קשה לעזוב את עיראק, כמו זה בערך האזור שאברהם עזב, גם אזור מסופוטמיה, היה לו קשה לעזוב, ותמיד אבא שלי חוזר ומספר לנו לפרטי פרטים את היום שבו הם היו צריכים לעזוב, למעלה בעצם מ-60 שנה כבר עברו מאז. אתם יודעים שאנחנו בשנת 2004, אני והמשפחה שלי, גם אחרי שאני קיבלתי באופן אישי קריאה מאלוהים לעזוב את ארצי ואת מולדתי וללכת לאנגליה, הייתי אמור להתחיל חיים חדשים לחלוטין, להתחיל לחיות חיים של עולה חדש. אתם בטח יודעים, <laughs> רובכם הגדול, איך, איך זה להתחיל חיים. של אדם שמתחיל חיים במדינה חדשה, קול זר, שפה חדשה, תרבות שונה, מזג אוויר אחר לגמרי, שאגב אני למדתי לאהוב מאוד את אנגליה בזכות המזג אוויר, אבל אני לא הלכתי לשם לבד, יחד איתי הלכו ארבעה ילדים קטנים, ילדים קטנים הם היו אז, אני רק רוצה להראות לכם כמה תמונות, אתם עכשיו זוכרים את הילדים שלי, אני רוצה להראות לכם איך הם נראו כשהם באו לאנגליה, בסדר? אוקיי, okay, אז הנה זה חן, <laughs> שאנחנו היינו באנגליה, uh, עדיין ילד uh, צעיר ונחמד, זה ניצן, התמונה <תמונה> הבאה, <תמונה> ניצן, הוא היה בערך בגיל שבע, משהו כזה, פה אתם יכולים לראות את נועה, נועה הקטנה, הם גם עזבו את ארצם ואת מולדתם והם הגיעו לאנגליה, הנה תראו את אביגיל עכשיו, אביגיל דרך אגב, השלולי שאתם רואים מאחורה, זה היה אחרי ימים ארוכים מאוד של גשם שלא הפסיק לרדת. היה לנו אה, מגרש אה, כדורגל שהפך להיות אגם, אוקיי? <laughs> מה קורה הביתה. ואני אגיד לכם באיזה אה, חודש זה היה. זה היה ביולי, אוקיי? <laughs> רק לתת לכם פרופורציה, זה היה ביולי. אבל כמובן שאנחנו שמחנו מאוד אה, גם על הגשם. כאן אתם יכולים לראות את ארבעתם, הלכנו לקטוף קצת חיטה, עדיין ילדים קטנים ורקים, חיים מאוד מאושרים, למרות שעזבנו את ארצנו ואת מולדתנו, פתאום אנגליה הפכה להיות גם ארצנו ומולדתנו, לא ממש כל כך בשבילי, אבל בשבילהם ממש ממש, לא נקפח גם את פאולה, שאתם רואים שיש איזה מישהי בעגלה, אתם עוד לא רואים אותה, תכף אתם תראו אותה. <מח> כן, <מח> פה אנחנו בדרך מהבית לקהילה ביום שבת, הולכים בדרך לקהילה, ותכף תראו איזה מישהי שאתם מכירים פה, מישהי נחמדה, <מח> קוראים לה לילך, כן, פה אחד מהרגעים שלילך רצתה לקבל משהו ולא קיבלה, זה בדרך כלל התגובה. שאתם רואים. <אז> זהו, נכון מאוד, היא קיבלה <אז> משהו יותר טוב, נכון. אנגליה הייתה ארץ ממש ממש בשבילנו, ארץ ממש טובה, ולילדים זאת הייתה כמו הארץ המובטחת. הם כל כך אהבו להיות שם, ובסופו <אז> <אז> <אז> של דבר היינו אמורים לחזור כאן, אנחנו נמצאים פה בפאר. אפשר להגיד, לא, לא הרבה זמן לפני שחזרנו לארץ. זמן, זמן קצר לפני שחזרנו לישראל, נראה לי שזה כבר היה שנת 2008 כמעט 2009. אז המולדת בעצם שאנחנו מדברים עליה קושי לעבור, לשנות, בין לילה בעצם הילדים עזבו את ארצם אנגליה ואת מולדתם, אמנם לא את בית אביהם, אבל עזבו וחזרו לישראל ואני חייב להגיד לכם שלא היה להם קל עד היום הם כמובן זוכרים את אנגליה לטובה וחלקם היו רוצים אפילו לחיות שם, לחזור לארץ הזאת. זאת לא החלטה קלה, כשאנחנו מקבלים קריאה מאלוהים אנחנו צריכים בעצם להתמקד, כמו שדניז אמרה לנו בתהילים שקראנו, להתמקד במה שאלוהים אומר לנו ובדרך שלו. ולי, אני חייב להגיד לכם, לא היה פשוט לקבל החלטה לחזור לישראל אה, בצורה מאוד מאוד אה, פשוטה. זאת אומרת, זה, החלטה לא הייתה פשוטה. אבל אני ידעתי שאלוהים קרא לי, ואני ידעתי שיש אה, לי בעצם דרך שאלוהים רוצה שאני אלך בה. אה, כמו שאברהם קיבל החלטה, אני גם הייתי צריך לקבל החלטה. אנחנו היינו יכולים להישאר באנגליה. אבל בסופו של דבר החלטנו לחזור, לחזור לישראל. הציווי האחרון לאברהם בעצם בפסוק הזה, זה לעזוב את בית אביו. אתם שמתם לב שהפסוק התחיל, תעזוב את הארץ שלך, תעזוב את המולדת שלך, וזה הולך ונהיה יותר קשה. עכשיו זה תעזוב את בית אביך, שזה בעצם מאוד קשה. קשה לנו לעזוב את הבית של אבא ואימא. את כל האנשים היקרים שלנו ביותר וללכת למקום רחוק בלי לדעת אם אנחנו נראה אותם יותר. אבל אברהם קיבל את הקריאה מאלוהים לאחר שאביו נפטר. בית אביו אבל זה לא רק אבא שלו בעצמו, זה כל המשפחה. זה לעשות משהו בעצם להיפרד Euh, מהאנשים שיקרים לך כי אלוהים אמר ויכולות להיות לנו טענות ויכולות להיות לנו euh, תלונות וכאבים ולא לא פשוטים אבל אנחנו בעצם מביעים את הציוו... אנחנו מביעים את הדרך בעצם של אלוהים בצורה שאנחנו מצייתים הדרך שהוא מבקש מאיתנו בשני הציוויים הראשונים היה לאברהם קושי בעזיבה של מקום מגורים אבל בכל זאת הוא עשה את זה ביחד עם המשפחה שלו והציווי האחרון הוא לעזוב גם אותם אברהם מקבל ציווי מאלוהים לעזוב את מה שהכי חשוב בחיים שלו וללכת אחרי אלוהים ומה זה בדיוק מה שהוא עושה תשימו לב בראשית 12 פסוק 4 וילך אברהם כאשר ציווה אותו אדוני. אנחנו עוד פעם לא מקבלים תיאור אה, את הקושי של אברהם לציית לאלוהים, אבל אנחנו יודעים שכנראה זה לא היה לו קל. הפעם הבאה שאלוהים ציווה על אברהם, על אברהם לך לך, מי יודע מתי הייתה? זאת, לא הייתה. זאת הייתה הפעם הראשונה בפרשה שלנו, אבל הייתה עוד פעם אחת שאלוהים אמר לו לך לך. נכון מאוד, אנחנו קוראים שהציווי השני לא היה פחות קשה להפך, כנראה שהוא היה מאוד מאוד קשה. אנחנו קוראים בפרק 22, <coughs> פרק 22, ויהי אחר הדברים האלה, ואדוני נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר, שימו לב, המילה החשובה הזאת, הנני, ויאמר, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלה הוא שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. אתם שמים לב כמה הניסיון שאלוהים שם את אברהם עולה בהדרגה. אנחנו רואים שאלוהים לא ניסה את אברהם כשהוא ישר קרא לו. אברהם גדל באמונה, אברהם מתקרב לאלוהים. אנחנו עובדים אלוהים הגיוני. אלוהים שיש לו אינטליגנציה רגשית הכי גדולה שיכולה להיות. הוא יודע כמה אנחנו יכולים לשאת בלב שלנו. ואברהם פה מקבל אה, ציווי לפי הכוח שיש לו. הוא מבקש ממנו ללכת, אבל לאן? להקריב את בנו. איך הוא מתחיל? גם פה הוא מתחיל מהקל אל הכבד, נכון? מה הוא אומר לו? את בנך. תיקח את יחידך אשר אהבת. עוד פעם אנחנו הולכים מהקל אל הכבד. זה האלוהים שאנחנו עובדים. אלוהים שהוא בעצם יודע איך להתייחס אלינו. כמה מקום בלב אלוהים דורש מהעם שלו? הוא דורש את המקסימום. בעצם את הדבר היקר ביותר שלך. את הבן שלך, היחיד שלך. זה שאתה אוהב כל כך, אני רוצה אותו בשבילי. בעצם מה שאלוהים אומר, אני רוצה ממך את המקסימום. ואתם יודעים שאני בחיים שלי גיליתי דבר מאוד מאוד מעניין. שככל שאני נותן יותר לאלוהים, אלוהים מעולם לא נשאר חייו. מעולם. ואלוהים רוצה שאנחנו נבין את זה. כמה שאנחנו זקוקים לו, זה כמה שאנחנו צריכים לתת. ככל שאנחנו זקוקים יותר לאלוהים, ככה אנחנו צריכים לוותר יותר על הדברים של העולם הזה. ככל שהלב שלנו פתוח והיד שלנו פתוחה יותר, ככה אנחנו בעצם יכולים לקבל יותר ברכות מאלוהים, הברכות שהוא רוצה לתת לנו, ולהצליח להתקרב אליו יותר. אברהם גם פה לא מתווכח. אברהם לא מתלונן, אברהם עם כל הכאב עושה מה שאלוהים אומר לו. המבחן של האמונה בחיים של בן אדם מאמין, זה בעצם המבחן של הקרבה שלו לאלוהים. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר פשוט, ויש לנו מלחמות לא קלות. המלחמות שלנו הן יומיומיות, האם לעשות את זה? האם... קושי פיזי יכול להרחיק אנשים מאלוהים? בהחלט. יכול, זה יכול. האם קושי נפשי יכול להרחיק אנשים מאלוהים? בהחלט. אבל אני רוצה שניגע בעיקרון מאוד חשוב. ומה העיקרון הזה אומר? אני לא פועל לפי מה שאני מרגיש, אלא אני פועל לפי מה שאני יודע שזה נכון. אני לא נותן לרגש להיות המצפן שלי בעצם. אלא אני בעצם פועל לפי ההחלטה, אתם רוצים דוגמה, אין בעיה, נניח שאתם קמים בבוקר ומאוד מאוד מאוד קר, יש אנשים שגרים פה, שאני מכיר אותם באופן אישי, שהם גרים במקום של הרים מאוד גבוהים, שקר מאוד בבוקר, והם אמורים לקבל החלטה אם לצאת מהמיטה או לא לצאת מהמיטה, אוקיי? להיות או לא להיות. אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם אנשים במקומות קרים, נניח כמו ירושלים, הולכים לעבודה בבוקר? האם הם קמים מוקדם לעבודה בבוקר? אני לא חושב שמישהו בא לבוס שלו ואמר לו, אני מצטער, אני לא יכול לבוא לעבודה, כי קר בחוץ, או קשה לי לקום מהמיטה. אנחנו מקבלים בעצם בבוקר כשאנחנו קמים, את ההחלטה, לא על פי מה שאנחנו מרגישים. אלא על פי מה שאנחנו יודעים שצריך להיות הדבר הנכון לעשות. כסף זה דבר חשוב בחיים שלנו, ואנחנו לא רוצים לעצבן את הבוס שלנו בעבודה, נכון? אנחנו לא רוצים להרגיז את הבוס בעבודה ולהגיד לו, היה לי קר, אתם בטח יודעים מה תהיה התשובה שלו. אין בעיה, אתה יכול להמשיך להישאר במיטה גם מחר. אתה לא חייב לבוא, אתה יכול להשאיר, אנחנו כבר נמצא בן אדם שלא קר לו בבוקר לבוא לעבודה. אנחנו לומדים מזה שההחלטות שלנו בחיים לא צריכות להיות מונחות על ידי הרגש שלנו. אנחנו לא צריכים לתת לרגש שלנו להיות המצפן. אנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון. אז קשה לי לעזוב את ישראל, אז קשה לי לעזוב את אנגליה, אז קשה לי לעזוב את חרן, אז קשה לי לעזוב את תרח. קשה לי. אבל אני לא אה, רוצה... לפעול על פי מה שאני מרגיש, אלא על פי מה שאלוהים רוצה שאני אעשה. אתם חושבים שזה פשוט? זה לא דבר פשוט, מכיוון שאנחנו בדרך כלל מרגישים לא נעים כשאנחנו עושים דברים נגד הרצון שלנו. אבל פה אנחנו מדברים על אמונה. וכמה חשובה האמונה כדי שאנחנו נצליח בחיים שלנו עם אלוהים. אלוהים ברוב המקרים רוצה לתת לנו, או יותר נכון בכל המקרים, רוצה לתת לנו את הטוב ביותר. ואנחנו מעוניינים לקבל את הברכות, אבל אנחנו רוצים הרבה פעמים את הדרך הפשוטה והקלה. מה שזה בדרך כלל לא קורה. ואלוהים רוצה לתת לנו את כל הכלים כדי שאנחנו נצליח. לקבל ציווי כזה גדול מאלוהים, לך תשחט את הבן שלך. תעלה אותו, זה ציווי קל? כמובן שלא. אבל אברהם לא פועל לפי מה שהוא מרגיש, אלא על פי מה שהוא יודע שאלוהים מבקש ממנו. אברהם לא מתווכח. אנחנו שומעים את הדברים, אם זה יעבור. שימו לב, איך ישוע היה פועל בחיים שלו. לוקס, פרק 9, 57. בעת שהלכו בדרך פנה אליו מישהו ואמר, אלך אחריך לכל מקום שתלך. אמר לו ישוע, לשועלים יש מאורות ולעוף השמיים קינים. אבל בן האדם, אין לו מקום להניח את הראש שלו. בעצם מה שישוע אומר לו, אם אתה מחליט ללכת אחריי לכל מקום שאני הולך, אתה צריך לחכות לימים לא קלים. ואם יש כאן באולם הזה אנשים מאמינים, שבעקבות האמונה שלהם, החיים שלהם לא קלים, אז אתם יכולים לראות בעצם בדוגמה שישוע נותן, שזה דבר שהוא בעצם עבר בחיים שלו בעצמו. אנחנו לא צריכים להגיד לאלוהים, רגע, אני צריך לחשוב על זה? אני צריך להחזיר לך תשובה בעוד כמה ימים? אני צריך לתאם עם המזכירה שלי? לדבר עם אשתי? אברהם לא חיפש תירוצים למה לא לציית לאלוהים הוא פשוט עשה מיד מה שאלוהים אמר לו אז מהי בעצם התגובה הנכונה לפנייה לאלוהים לך לך? התגובה צריכה להיות תגובה מיידית כמו אברהם אברהם שומע קם והולך זאתי בעצם התגובה שלו התגובה של אברהם היא מיידית ואל איש אחר אמר בלוקאס 9:59-60, אמר לו, ישוע פונה אליו ואומר לו במילים אחרות, הוא לא אומר לו לך לך, אבל הוא אומר לו לך אחריי. אך הלא השיב, אדוני, תן לי תחילה ללכת לקבור את אבי. אמר לו ישוע, תשימו לב איזה תשובה, הנח למתים לקבור את מתיהם, ואתה לך הכרז את מלכות אלוהים. הקריאה מישוע היא קריאה מיידית, אבל הוא אומר לו, אדוני, זאת הלוויה של אבא שלי, אפילו להלוויה של אבי, אתה לא רוצה לחכות לי שאני אפילו אלך להלוויה של אבא שלי? אנחנו בני אדם, אתם, אם מישהו, נניח הבוס שלכם, היה אומר לכם, אני רוצה שתגיעו היום לעבודה, וחלילה היה קורה לכם אסון במשפחה, הוא היה אומר לכם, לא? תניח למתים, יגמור את המתים ותבוא לעבודה? מה אתם, איזה תגובה הייתה לכם? אני רוצה לשאול אתכם. אתם בטח הייתם מתפטרים מהעבודה הזאת, נכון? אתם לא הייתם רוצים להמשיך לעבוד אצל בוסט כזה. הייתם הולכים אחרי בוסט כזה? אחרי מישהו שלא אכ... אכפת לו מהעובדה שמישהו אה... יקר לכם נפטר? זה לא קל. אתם מכירים את זה שאתם מתקשרים למחלקת המכירות של חברת סלקום, אז אתם עוד לא מספיקים לחייק את המספר ועונים לכם, נכון? אם רוצים למכור לכם אז הם ישר עונים, נכון? אבל uh, תרצו פעם איזה שירות משירות לקוחות ותראו כמה זמן אתם תחלקו, אוקיי? יש איזה uh, קול שניים שאומר לכם יש לכם עוד 17 אנשים בתור לפניכם. שבו ותחכו כמובן לשמוע את השיר שלהם, הפרסומת שאוכלת לכם את הטעה והמוח יותר מהר. אנחנו רואים בעצם שמה שישוע דורש זה אין המתנה. אני מבקש ממך ואתה פועל, אתה הולך, אני צריך לקבור את אבי, לא, אתה לא צריך, תעשה מה שאני אומר לך. אם אתה לא תעשה מה שאני אומר לך, סימן שיש משהו בחיים שלך שיש לו עדיפות גבוהה יותר. איך אנחנו מתייחסים לדברים האלה? אני פותח לכם קצת את הפסוקים, שם לכם מרווחים כאלה, שתוכלו קצת להאט ולחשוב על זה. בואו נחשוב על זה. האם אנחנו פועלים בצורה כזאת? התגובה של אברהם הייתה מיידית. התגובה של יוסף הייתה מיידית. התגובה של משה לא הייתה מיידית. הוא התווכח עם אלוהים, נכון? אבל בסופו של דבר הוא הלך. אנחנו רואים בעצם שהתגובות הן מאוד מאוד מאוד חשובות שלנו בחיים. ככה אלוהים רוצה לברך אותנו. שישעיהו בפרק 6 שמע את השאלה, את מי נשלח, מה הייתה התגובה שלו? הנני, שלחני. מתי שלחני? חודש הבא אחרי שאני אחזור מהחופשה? או מתי, מתי בעצם אני צריך לעשות את זה? אלוהים הוא מדבר על עכשיו. אנחנו רואים את הדוגמה הזאת יפה מאוד בחיים של תלמיד שנקרא מתי. התלמיד הזה בעצם היה מוחס, איש מאוד מאוד עשיר. זה מכניס אותנו קצת לפרופורציה. בצאתו אחרי כן ראה מוכס יושב בבית המכס ושמו לוי. לך אחריי. שימו לב איך ישועה מדבר, הוא מדבר כמו ישראלים. לך אחריי, אמר לו ישועה. אני תכף אסביר לכם למה אני מתכוון. הוא קם, עזב את הכל, והלך אחריו. בזמן שהמשיח ישוע היה על פני האדמה, לא היה קל ללכת אחריו. למעשה זה היה מאוד מסוכן להיות שייכים לקבוצה הזאת של ישוע. הרבה מאלו שהלכו אחרי ישוע, אתם יודעים איפה הם סיימו את החיים שלהם? הם סיימו את החיים שלהם באותה הדרך שהוא מת, אוקיי? הם הלכו אחריו והם הגיעו למקום שהוא הגיע, בסופו של דבר. רבים לאורך ההיסטוריה, במהלך האלפיים שנים האחרונות, סיימו את החיים שלהם לאחר שהם החליטו ללכת אחרי ישוע. האם אנחנו שונים מהם? לא. אנחנו גם, אנחנו הולכים בדרך שהוא הולך. בסופו של דבר, אנחנו נגיע לאן שהוא הגיע. מה זה נקרא ללכת אחרי ישוע? זה לחיות את החיים כפי שהוא חי אותם. להתנהג כפי שהוא התנהג ולאהוב כפי שהוא אהב. ישועה היה בן אדם עשיר? לא. מתי ידע את זה. מתי היה אדם עשיר. על מה מתי ויתר? כדי ללכת אחרי ישועה בעצם מתי רצה להיות כמוהו. אני לא רוצה שתחשבו שאני אומר שלחיות חיים עניים זה איזושהי מטרה בחיים. זה לא, זה לא, זה לא צריך להיות בצורה כזאת. אבל מה שאנחנו רוצים להדגיש פה זה אם יש מכשולים בחיים שלנו שמונעים מאיתנו ללכת אחרי ישוע המכשולים האלה בדיוק ישוע רוצה להוציא את זה מאיתנו וזה כמובן על ידי החלטה. אני רוצה לשאול אתכם האם מתי קם עזב את הכל והלך אחריו על ידי הרגשה או על ידי החלטה? ברור שעל ידי החלטה הכל עמד נגד, החיים הטובים, הבית היפה, הכבוד הגדול, לא כל כך גדול, כמובן שהמוכסים לא נחשבו לאנשים פופולריים, אבל בכל זאת מהרומאים הם כן קיבלו כבוד, והיה להם כסף, והיה להם מעמד, והיה להם סטטוס. לעזוב את הכל וללכת אחרי מי? אחרי הרבי הזה, שהוא ממש לא פופולרי. בעיני האנשים החשובים שקראו להם פרושים? ללכת אחריו? זה עניין של החלטה, זה לא עניין של רגש. כמה נוח היה צריך להיות למטי להישאר במקום שלו, מקום נעים, עם משכורת נהדרת, עם תנאים נהדרים, ביטחון כלכלי, מה הוא צריך ללכת אחרי ישוע? להיות נרדף על ידי בני עמו והרומאים? הרומאים לא רדפו את המוכסים, אתם יודעים, נכון? מוכסים לא סיימו את החיים שלהם על הצלב. מוכסים לא היו האויבים של הרומאים. מוכסים היו מקבלים מהרומאים אה, תפקידים שנתנו להם הרבה אה, תנאים טובים בחיים. מה הוא צריך את כל הדבר הזה? לך לך, לך, לך אחריי, זו אותה קריאה. הקריאה ללוי, הוא חושב, הוא יושב ושואל את עצמו, מה אני צריך את כל הדבר הזה? אני מרגיש שאני צריך להישאר איפה שאני צריך. אבל, אני יודע שאני צריך לקבל החלטה. ההחלטה לא חייבת להיות נכנעת למה שאני מרגיש. אני יכול להרגיש ככה, אבל אני מחליט אחרת. אני פוחד, אבל אני בכל זאת פועל. כואב לי, אבל אני עושה. אני עייף, אבל אני יכול לעשות את זה גם אם אני עייף. אני מבקש את הכוח הזה מאלוהים. אני לא פועל לפי מה שאני מרגיש. המתנה הגדולה ביותר שאפשר לקבל בעולם הזה, תשימו לב, המתנה הכי גדולה שאתם יכולים לקבל בעולם הזה, היא לא מהעולם הזה. היא לא נמצאת פה. וזאת המתנה הגדולה ביותר. זאת מתנה חוץ עולמית, זאת לא מתנה שאתם תקבלו אותה פה, זאת מתנה שהיא מחוץ לעולם הזה. אין שום דבר ששווה את המתנה הזאת. מה תשמע את הקריאה לך אחריי, ממש כמו שאברהם שמע אותה, קריאה לך לך. אתם יודעים שאנחנו חיים במדינת ישראל המילה הזאת אחריי, לכן אני אמרתי שישוע דיבר כמו ישראלי. אני שירתי בצבא ההגנה לישראל. היה לי מפקד שקראו לו דדי, והמפקד הזה, הוא, היום כשאני חושב על זה, הוא היה, הוא היה אז בן עשרים. ילד, אבל בשבילנו, אני רק התגייסתי, הוא היה מ"מ, קצין, הוא היה אדם משכמו ומעלה. למה אני אומר היה? מכיוון שהוא נהרג במלחמת לבנון הראשונה כשאנחנו התגייסנו, כשהלכנו למלחמה הזאת. זה היה אדם, אנחנו קוראים לזה בעברית איש אשכולות. אתם יודעים למה, מה זה המושג הזה בעברית איש אשכולות? איש אשכולות זה אדם שיש בו הרבה תכונות טובות, שיש בו כמו ענו, שיש בו הרבה דברים טובים. הוא באמת, דדי, היה איש אשכולו. הייתה לו אהבת הארץ. היה לו ערכים גבוהים. הוא לימד אותנו לא לשנוא את האויב. הוא לא היה אדם מאמין. הוא לא אמר לנו שהוא מאמין באלוהים. אבל הוא לימד אותנו ערכים, איך לשרוד. איך כשאנחנו רעבים, אנחנו צריכים לוותר ולתת למישהו אחר במקום שאנחנו נאכל את זה. אני מדבר על זה, לא ב, ב, אני לא מדבר על זה בקלות, כי זה באמת קשה לי, אני אהבתי אותו מאוד, את המ"מ שלי. הוא נהרג בשנת 1983 בלבנון, יש, יש לו קיר בווירטואלי כמובן, במחשב עליו, ואפשר אפשר להגיע לשם, הוא נמצא ב, כמובן ב, ביד, קוראים לזה יד, יד ושם. של חיילי צה"ל. בקיצור, דדי היה לו מילה אחת שהוא תמיד חזר אחריה, זאת הייתה המילה שאתם קוראים פה. שהוא היה אומר אחריי, אנחנו היינו הולכים אחריו בלי פחד, כי הוא היה בשבילנו בן אדם שאפשר לסמוך עליו. היינו הולכים, הוא היה עושה ככה עם האצבע, היינו כולם לא ככה. הוא היה עושה ככה, כולם היו עומדים. הוא היה, היה בינינו קשר כל כך חזק, שבעצם דדי היה בשבילנו הכל, גם אבא, גם אמא, גם אח, גם חבר, הכל. וזה היה מאוד קשה לאבד אותו. בצבא כל חייל נקרא ללכת אחרי המפקד. אתם יודעים שצבא ההגנה לישראל הוא צבא מאוד מוזר. בצבא ההגנה לישראל המפקדים הם הראשונים שמתים. הם אף פעם לא מאחור, הם תמיד בחוד, הם הולכים מקדימה. הקצינים שנהרגו במבצע, במלחמה האחרונה, צוק איתן, נהרגו הרבה מאוד, לצערנו, ונפצעו, לא רק נהרגו. למה? מכיוון שהמוטו של בה"ד 1, של הבית ספר לקצינים, הוא אחריי. אחריי. והאחריי הזה אומר הכול. כשאתם הולכים אחריי אתם יכולים לסמוך עליי, אתם הולכים אחריי אני יכול ויודע לדאוג לכם. המפקדים נפגעים ראשונים אבל זה בגלל שבעצם החיילים סומכים עליהם, הם הולכים ראשונים ולכן הצבא הזה הוא חזק. זה צבא של חיילים שהולכים אחריו. אנחנו רואים את העיקרון הזה גם בחיים של ישוע המשיח מתי ידע מי, מי הוא ישוע בדיוק. הוא ידע בעצם שהוויתור שלו הוא למען דבר שכסף לא יכול לקנות. לכן כמו אברהם הוא קם והולך אחרי ישוע. ישוע הוא המפקד העליון. הוא האבא, גם האמא, הכל. מי שהולך אחרי ישוע הוא יגיע למקום הכי טוב שיכול להיות. למתנה הכי גדולה שאפשר לקבל. אני כמובן לא יכול להתפלל בשביל דדי כי הוא כבר נפטר, אבל אני לא יודע איך אנואים שופט. היה לי מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, ואני אגיד עוד הרבה פעמים מאוד, נפלא לפגוש אותו במלכות השמיים. הלוואי שזה יקרה. בכל אופן, דדי הוא בשבילי דוגמה. מפקד שצריך ללכת אחריו, כמו ישוע המשיח. ואני גיליתי בישוע המשיח הרבה שנים, הרבה מאוד שנים אחר כך, גיליתי את דדי בישוע, באמת. ופעמים הראשונות שקראתי בברית החדשה לא היה לי קל, כי אני לא רציתי להיות נוצרי. אבל רציתי בעצם אה, שהבן אדם הזה שמדבר, שהוא מזכיר לי את דדי, רציתי שיהיה לו נגיעה בחיים שלי, נגיעה כלשהי, אם לא נוצרית, לפחות נגיעה אה, של אה, חבר. זה לא היה לי פשוט לקבל את ישוע המשיח, אבל העובדה שאני הכרתי את דדי בשבילי עזרה לי אפילו לקבל את ישוע. כמו אברהם, מתי קם והולך לאן שאלוהים מראה לו. כמו שאלוהים דורש מאברהם נאמנות מוחלטת עד כדי הקרבת בנו יחידו. המפקד ישוע המשיח דורש את אותו הדבר מאיתנו. הדרשה הזאת ששמענו היום היא קריאה. הקריאה לך לך. הקריאה לך לך היא נאמרה לכל אחד מאיתנו בשלב כלשהו בחיים שלו. ואני, התפילה שלי, שתמשיכו ללכת ותגיעו בעצם כמו אברהם למקום שאלוהים Ee, בסופו של דבר הביא אותו. שלא נפסיק ללכת, שנלך אחרי המפקד שלנו, ישוע המשיח, שנלך אחריו, שתמיד אנחנו נזכור שאיתו תמיד יהיה לנו טוב. שהוא גם האבא שלנו, גם האימא שלנו, גם החבר הכי טוב שלנו, גם המפקד שלנו, הכל. אני זוכר שהיינו מקבלים עונש מדדי, גם אנחנו היינו אוהבים אותו. גם כשהוא היה מעניש אותנו. בואו נתפלל. אבינו מלכה, אני מתקדש ממך בערב הזה של שבת אנחנו מודים לך על דברך. הקריאה שלך אבא? היא לכל אחד מאיתנו, הלב שלו, ללכת אחרי זה. ואנחנו יודעים אבא, בעולם הזה זה נוכל אני מתפלל, נושב של יהושע המשיח. ומה אנחנו נותנים? אתה אבה, עזור לנו, לא נפעול על פי מה שאנחנו מפגשים, אלא על פי מה שאנחנו יודעים שזה טוב, על פי דברך. אני מודה לך על כל מה שאמרת על זה וזה, מי יתן שהמינים של אהבה נחזרו את הבטירות האלבואיים אצלנו, על איזה כל המשולים שמונעים מכאן ללכת, להמשיך ללכת, להגיע אבל למקום שאתה תפרק אותנו, שהמשך הערב הזה יהיה נבורק בבולר כזה. אני רוצה להזמין את אינגה, מי שיכול לקרוא לה. אנחנו נשיר עכשיו שיר גם מתהילים, תהילים 17, 5-8. התהילים הזה נקרא שומרני כאישון בת עין והתפילה שלנו אה, מאלוהים תמוך אשורי במעגלותיך בל נמות ופעמי אני קראתיך כי תענני אל הט אוזניך לי שמיים רטים הפלך שדיך מושיח עושים ממתקוממים בימיניך שומרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירלי בוא נעמוד ביחד ונעלה לתנועים Thank you. that played was כישון פעט עין, כישון פעט עין, בצר, כנף אחד תסתיר אימי. אשא עיני אל מאין מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ, על יתן למות רגלך, על שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. בואו נשיר ביחד לכבוד אלוהים. I, I, I, I versh Vert Yisra'el אדוני כל גויים, שבחוהו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם. הללויה, בוא נשיר ביחד לכבודנו. <עד> <עד> <עד> <עד> <עד> <עד> קידוש ביחד ושבאמת השבת תהיה מבורכת. אמן ואמן.